у шортах і тенісі, і в нього була з собою ракетка, коли він зайшов до кімнати Бенета. Нам так сказала покоївка. Я кивнув, трохи розчарований. По правді кажучи, розслідування кримінальних справ – не моя робота. Поліція звітує переді мною, бо мої обов'язки, як прокурора округу, входить пред'явлення обвинувачення – і якщо справу передано до суду, її розгляд. Але чому б не скористатися нагодою показати фахівцеві, де він міг помилитися? Поролунав обережний стукіт, і моя секретарка просунула голову в двері і сказала. Тут професор Вельт. Впустіть його, сказав я. Ніків увійшов, і я представив його Делханті. Сумна справа, лейтенанте, похитав головою Нікі. Потім він помітив кинджал на столі. Це зброя? запитав він. Я кивнув, гадаю, бенета. Правильно, сказав Делханті. У його голосі чулося здивування. Як ви дізналися, звісно, я тільки припускаю. Відповів Нікі, знизавши плечима, Але це досить очевидно. Люди зазвичай не носять з собою такі кинжали. І якщо ви йдете до когось з наміром забити його до смерті, навряд чи ви візьмете з собою подібний предмет. Є тисяча речей, які легко доступні і набагато краще підходять для цієї мети. Гайковий ключ, молоток, шматок труби. Але, звісно, якщо вас не було наміру вбивати, коли ви вирушили в дорогу, а потім виникла необхідність або доцінність, і це було єдине, що знаходилося під рукою. «Але це не так», – сказав я. «Покажіть йому світлину, лейтенанте». Делханті передав фото з деякою неохотою, як мені здалося. У мене склалося враження, що йому була не надто до душі характерна для Нікі насмішкувата поблажливість. Нікі уважно вивчив світлину. «Ось ці книжки на столі», – сказав він, вказуючи на них худим вказівним пальцем. Ймовірно, і є ті тексти», – який він планував взяти з собою на іспит. Зверніть увагу, що на всіх них паперові позначки. Я не бачу ніяких записів. Ви знайшли десь у кімнаті пачку нотаток, лейтенанте? Нотаток? – похитав головою Делханті. – Жодних нотаток. – Нотатки і тексти для іспиту, Нікі? – запитав я. – Так, звісно. – Згідно з новим планом, ти пам'ятаєш, здобувач викладає свою дисертацію в останні півгодини, вказуючи, що він сподівається довести, перераховуючи частково бібліографію і так далі. Йому дозволяється використовувати будь-які тексти і нотатки, які він принесе з собою для цієї частини іспиту. Ось як Вічливо запитав Делханті. Він же студент історик, я помітив верхню книгу Історія Кал, Каліє чогось. Ні, він вивчав англійську літературу, лейтенанте, сказав я. Але йому доводиться вивчати багато історії. Ці дві області взаємопов'язані. Я згадав що серед письменників XVIII століття була коротка мода на мусульманський вплив. Це була історія халіфату, припустив я. Він повторив назву, а потім з сумнівом похитав головою. Я знизав плечима і знову повернувся до Нікі. Чому нападник на Бенета не вибрав один із кийків замість кинджала? «Відмінна зброя для цієї мети. За словами лейтенанта, кожна завтовшки з його зап'ястя. Але він не використовував кинджал, принаймні не для бивства, відповів Нікі. Ми обидва витріщилися на нього. Але ж на руків її кров і трохи волосся Бенета. І судмедексперт встановив, що він пасує до ран, Нікі посміхнувся своєю знаючою і тратівливою усмішкою. Так, він пасує, але це не знаряддя вбивства. Він розвів руками. Подумайте, тут цілий арсенал готовий до застосування. Чи би хтось вибирати кинджал, як кийок, коли під рукою є два справжні кийки, Крім того, коли кинджал висить на стіні, як можна зрозуміти, що його руків'я важке і він може бути використаний як кийок? Припустимо, совмисник планував заколоти його, але Беннет повернувся, перш ніж той встиг витягнути клинок з піхов, сказав Делханті. Тоді були б видні відбитки пальців, заперечив він міг надіти рукавички, запропонував я. За такої погоди, посміхнувся Нікі, і не привернути уваги, або ти припускаєш, що Бенет слухняно чекав, доки вбивці натягував їх. Він міг стерти від битки, холодно заважив Делханті. Спіхов так, але не з руків я, відстаючи кинджал. Ви стискаєте руків'я в одній руці, а піхви в іншій. Якщо ваша жертва повернеться в цей момент, і вам доведеться вдарити їй важким руків'ям, відбитки будуть добре видні в крові, що з'явилася, і ви не зможете їх стерти, якщо тільки не зітрете кров або не розмажете її. Відтак, вбивця, мав надіти принаймні одну рукавичку, і це було б ще помітніше, аніж пара. В моїй голові майнула слабка, невловима думка, якось пов'язана з людиною в одній рукавичці. Але Делханті заговорив, і вона вислузнула від мене. «Зізнаюся, професоре», – сказав він, – «я очікував, що він узяв би один з кийків». Ось тільки він цього не зробив. Ми знаємо, що він використовував кинджал, бо знайшли його там, і він був вкритий кров'ю, яка збігається з кров'ю Бенета, і волоссям, яке збігається з його волоссям, і, що найголовніше, він відповідає ранам. Звісно, зневажливо відповів Нікі. Ось чому його і використали. Він був повинен відповідати ранам, щоб приховати справжню зброю. Кийки не годилися, бо вони були занадто товстими. Припустімо, ви щойно розтрощили комусь череп зброєю, що залишала, на вашу думку, слід, за яким вас можна було б вирахувати. Що б ви зробили? Ви могли б продовжувати бити свою жертву доти, доки не розтрощити її голову в надії стерти сліди. Але така надзвичайно кривава справа зайняла б деякий час. Утім, якщо десь поблизу знаходилася річ, яка добре пасувала до рани, ви могли б скористатися нею разок-другий, щоб забруднити кров'ю і волоссям а потім залишити її для поліції, маючи під рукою очевидне знаряддя вбивства. Вони не подумають шукати інше. Але на зброї не було нічого характерного, заперечив Делханті. Якщо ви маєте на увазі щось на кшталт тавра, то, звісно, ні. Але якщо ми припустимо, що як кінжала було обране тому, що пасувало до початкової рани, то це автоматично дає нам форму справжньої зброї. Оскільки використовувався саме край руків'я, я мушу припустити, що справжня зброя була гладенькою і заокругленою, або круглої форми і близько половини дюйма в діаметрі. Щось таке, що нападник... Міг мати при собі, не викликаючи запитань. «Ракетка для сквошу?» – вигукнув я. Нікі різко обернувся. «Про що ти?» Я розповів йому про Сноу. Він був одягнений у спортивний одяг, і в нього була з собою ракетка для сквошу. Рама ракетки для сквошу якраз пасує під ці розміри. І вона не викликала б ніяких запитань у Беннета. Оскільки сну, був у шортах і тенісці. Нікі замислився. «Чи є підстави вважати, що слід від ракетки для сквошу міг би його викрити?» – запитав він. Його бачила покоївка, коли він входив до кімнати. «Це правда», – погодився Нікі. Хоча, судячи з твоєї розповіді, він не знав, що його бачили. Перш ніж я встиг відповісти, втрутився Делханті. «Звісно», – сказав він із сарказмом, – «я всього лише коп, і всі ці теорії мені не по зубах. Але я провів арешт, і він був зроблений у ході звичайної поліцейської роботи на основі доказів». Можливо, мені не варто було витрачати свій час і час моїх людей на роботу ногами, а просто сидіти і чекати, коли відповідь сама з'явиться. Але є досить вагомі докази того, що в Бенета вкрали 100 доларів сьогодні вранці. І в мене зараз у камері сидить людина, у якої ці 100 доларів були при собі, і яка не змогла дати жодного пояснення, яке задовольнило б хоча б дитину, як вони до неї потрапили. Він відкинувся на спинку стільця з таким виглядом, ніби поставив Нікі, та й мене підозрюють теж на свої місця. Справді, і як же вам вдалося знайти цю людину? Делханті зверхнього знизав плечима і нічого не відповів. Тоді я розповів про конверт і гаманець, і про те, як їх вдалося відстежити. Мікі уважно мене вислухав, а потім тихо сказав. «Механік перебув близько 9.30. Ви не розглядали можливість, лейтенанте, що Бенет у цей час був уже мертвий?» І що злочин Стелінга полягав не в вбивстві, а тільки в крадіжці. Така можливість набагато ймовірніша, гарантую вам. Тільки повний ідіот міг скоїти вбивство, особливо заради такої невеликої суми, знаючи, що його майже одразу запідозрять. Адже його роботодавець знав, куди він прямує, і в який приблизно час прибуде – але якби він знайшов Бенета вже мертвим і побачив у гамент ці гроші, тоді він наважився їх узяти. Навіть якщо поліція виявить зникнення якої суми грошей, що мало ймовірно, бо вони зазвичай припускають, що їх забрав убивця. Отже, він, ймовірно, взяв гроші, а потім повернувся до гаража, готовий сказати – Якщо його запитають, що він постукав у двері Бенета, щоб передати ключ, а Бенет не відповів. Звучить розумно, Нікі, сказав я. Потім, помітивши вираз обличчя Делханті, я швидко додав. Але це всього лише теорія, а ми знаємо, що винні бувають винні не тільки в злочинних вчинках, а й в віддіотських. «Знаймо ми точно, коли був убитий Беннет, ми б розуміли, що можна повністю виключити Стеллінга, або він усе ще під підозрою. Ви завжди можете змусити судмедексперта присягнутися, що це не могло статися після дев'ятої. Саркастично пробурмотів Делханті. Я проігнорував його зауваження». Крім того, мені спало на думку, що ми упустили з уваги можливий доказ. «Послухай, Нікі», – сказав я, – «пам'ятаєш, Емет Готорн говорив, що заглянув до Бенета по дорозі на іспит. Бенет, мабуть, уже був мертвий, тому він і не відповів, і Емет дійшов висновку, що він уже пішов, можливо». Емет пам'ятає, котра була година. Якщо це було до 9:30, тридцяти, то тоді, мабуть, стерлінг чистий. Нікі схвально кивнув мені, і я відчув себе надзвичайно задоволеним собою. Це траплялося так рідко. Я потягнувся до телефону. «Ти знаєш, де він зупинився, Нікі?» «Я зателефоную йому». Він зупинився в амбасадорі, але сумніваюся, що він зараз там. Коли я йшов, він був у своїй кабінці в бібліотечних стелажах, а телефону там немає, окрім як на центральному столі читального залу. Якби у тебе був посильний, ти міг би відправити його по нього і попросити прийти сюди». «Не думаю, що він відмовиться. Я впевнений, йому буде цікава наша розмова». «Сержант Картер?» – базікає з вашою секретаркою ззовні. Неохоче промовив Делганті. «Я можу попросити його сходити. Де це?» «Це справжній лабіринт. Я подивився на Нікі. Нікі, ти міг би вийти і дати йому вказівки?» Так. «Краще мені», – сказав Нікі і попрямував до дверей. Я подумки посміхнувся, доки ми чекали його повернення. Я не розумів, як можна зруйнувати алібі Сноу, але був упевнений, що Нікі знає. Втім, коли він повернувся за хвилину або дві, його перші слова збентежили. Твоя ідея щодо сну і ракетки для сквошу не позбавлена винахідливості, але вона не годиться. Подумай, початкова сварка була через дівчину і сталася вона кілька днів тому. І якщо ці два молодики живуть в одному будинку на одному поверсі, і Беннет, ймовірно, більшу частину часу був поблизу оскільки готувався до іспиту. Чому Сноу не розшукав його раніше? Мало ймовірно, щоб він розмірковував над цим цілих два дні, а потім рано вранці третього дня по дорозі на гру сквош, зупинився і вирушив убивати його. Абсурд! Не виключено, що Сноу зайшов би до нього, щоб попередити або пригрозити – а потім у ході сварки, яка могла статися, убив би його. Але в такому разі лунали б гнівні голоси, і шум почула б покоївка, були б якісь ознаки боротьби, а їх не було. Він похитав головою. «Ні, боюся, ти не розумієш усього значення кинджала і необхідності його використання». «Поглянь на це з іншого боку», – продовжив він. «Припустімо, що нападник не використовував кинжал як відволікальний маневр. «Припустімо, що він вдарив Бенета по голові предметом, який приніс із собою, і той помер. Яку лінію розслідування тоді б обирала поліція? На підставі рани судмедексперт». Описав би зброю як тупий предмет, круглий або заокруглений, діаметром близько півдюйма. Під опис підходять відрізок тонкої труби або важкий сталевий пруд. Але нападник не біг би ходити по готелю або зайти до кімнати Бенета з чимось подібним, не викликаючи запитань і підозр. Звісно... Він міг би носити предмет приховано, можливо, в рукаві пальта, хоч це і дуже незручно. І ще більш незручно було б витягнути його так, щоб Бенет не побачив і не здійняв галас. Але знову ж таки, якщо пощастить, це можна зробити. І все це в тому разі, якщо нападник від самого початку мав намір скоїти вбивство – але рано чи пізно поліція розглянула б можливість того, що злочин було скоєно під впливом моменту. І тоді їм спаде на думку, що зброя має бути чимось, що нападник мав при собі, що він міг носити її відкрито і не викликаючи ані найменших підозр. І це може бути тільки тростин. Тина, вигукнув я. «Саме так». І коли я думаю про тростину, професор Готорн – перша людина, яка спадає на думку. «Ти серйозно, Нікі? Чому ні? Це важлива частина відверто театрального костюма, створного ним, щоб відповідати новій особистості». Яку він придбав після того, як став великою людиною. Очевидно, він вирішив, що відміти від тростини ідентифікувало б його так само точно, якби він затаврував молодика своїми ініціалами. Але чому він хотів убити свого протеже? Тому що він ним не був. Не був його протеже, я маю на увазі. «Ти пам'ятаєш, Беннет мав з'явитися на іспит на початку семестру і не з'явився». Готорн сказав нам, «Це сталося тому, що наша бібліотека передбала оригінал паперів Байнгтона, і Беннет хотів отримати можливість їх вивчити. Але папери Байнгтона були опубліковані повністю». А на іспиті-здобувач викладай лише короткий зміст своєї дисертації. Отже, навіть якби оригінальний рукопис послужив додатковим доказом його тези, це не виправдало б відтермінування іспиту. Відтак, ми повинні зробити висновок, що у Бенета з'явилася ідея для абсолютно нової дисертації. Природно він розповів про це Готорну, але Готорну потрібно було їхати до Техасу. Тому він, ймовірно, попросив Бенета нічого не говорити про своє відкриття до його повернення. Потім, коли було оголошено про нове видання книги Готорна, Бенет вирішив знову скласти іспит. Готорн повернувся, як тільки дізнався про це – він приїхав учора ввечері, і сьогодні вранці в нього вперше з'явилася можливість побачити Бенета. Я абсолютно впевнений, що він не збирався його вбивати. Якби хотів, взяв би з собою іншу зброю. Він прийшов, щоб благати його знову почекати, доки вони не зможуть разом щось придумати». Можливо, написати спільну роботу. Гадаю, Готорну не спадало на думку, що Беннет може відмовитися. Але він відмовився, оскільки, ймовірно, відчув, що після оголошення про нове видання паперів Байнігтона він більше не може довіряти Готорну. Для Готорна ця відмова означала втрату всього, що було йому дорогим – його академічного статусу, репутації вченого, становища в університеті. Тому він підняв свою тростину і вдарив. Але що таке міг відкрити Беннет, раз пішов на вбивство, запитав я. Брови ніки піднялися. Я думаю, ти міг би здогадатися. Ми знаємо що тема дисертації Бенета була якось пов'язана з оригінальним рукописом. Я думаю, що книга, яку ви помітили на його столі, лейтенанте, була історія каліграфії, історія почерку. Вираз раптового пізнавання, що осяє в обличчя Делханті, підтвердив цю здогадку. Гадаю, що інші книги – ймовірно стосувалися паперу, хімії чорнила і подібних речей. У будь-якому разі я абсолютно впевнений, що Беннет виявив якийсь доказ, науковий доказ не внутрішню критику, як у Корнгольда, а доказ, що стосується стилю почерку, чорнила і паперу, того, що папери Байнгтона були підробкою. Різко задзвонив телефон, і коли я підніс трубку до вуха, то почув схвильований панічний голос сержанта Картера. «Він застрелився!» – кричав він. «Професор Готтерн щойно застрелився тут у готелі!» Я поглянув на двох чоловіків у кімнаті і побачив, що вони все почули. Даханьки підскочив і потягнувся за капелюхом. «Залишайтеся там», – сказав я в трубку. «Лейтенант Делханті буде за хвилину. Що сталося?» «Я не знаю», – відповів Картер. «Я вирушив до бібліотеки, але він уже пішов. Я зловив його в готелі і передав йому повідомлення професора Вельта. Він просто кивнув і пішов у сусідню кімнату. А за кілька секунд...» Пролунав постріл. Добре, чекайте, я поклав трубку. Делханті був уже біля дверей. Ось і все, сказав я йому. Схоже на те, пробурмотів він і зачинив за собою двері. Я повернувся до Ніки. Яке повідомлення ти попросив передати готорну. Він посміхнувся. А це я просто запропонував сержанту попросити Готорна взяти з собою нотатки Бенета. Я похмуро кивнув. Хвилину або дві я мовчав, втупившись у стіл перед собою. Потім я підняв голову. «Послухай, Нікі, ти очікував, що твоє прохання спричинить подібний ефект?» Він зімкнув губи, ніби роздумуючи, потім знизав плечима. Я не виключав подібної можливості. Втім, насамперед, я дбав про інтереси бідолахи Бенета. Я подумав, що якщо в його ідеї є хоч щось вартісне, то я мушу розширити його нотатки до статті, яку опублікую від його імені. Його маленькі блакитні очі блиснули, а губи розтягнулися в крижаній усмішці. Природно я хотів би почати якомога швидше. Кінець оповідання читав Аркадій Левицький